А як усі помолились і зерном посипали жертву, Несторів, син, Фрасімед, відвагою славний до неї, раптом наблизивсь, ударив сокирою й м'язи на Карку, їй, розрубавши, знесилив. І радісно всі закричали дочки й невістки, і навіть сама Еврідіка поважна, Нестора вірна дружина, найстарша з кліменових дочок, жертву тоді над землею широкодорожньою разом всі підняли, і пісі страт заколов її вождь мужовладний. Кров з неї чорна побігла, і дихання покинуло кості. Швидко на частки її поділили й відрізали стегна, так як наказує звичай. І жиром обабіч обклали, згорнутим вдвоє, а зверху сиримішим м'ясом накрили. Старець палив на вогні їх, вином окропивши іскристим, а молоді біля нього в руках п'ятизубці тримали. Стегна спаливши телеці і утроби її скуштувавши, Решту усю на шматки порубали, рожнами проткнувши, смажити стали, рожни над вогнем повертаючи гострі. А телемаха тим часом купала тоді полікаста Нестора Неліада, прекрасна дочка наймолодша, вимивши тіло йому оливою добре натерла, Потім хітон полотняний і плащ надягнула на нього. Вийшов з купелі юнак до безсмертних, на вигляд подібний. І, підійшовши близнестора, сів керманиче люду. М'ясо тим часом засмажили, вже і з рожен поздіймали, сіли до учти вони, а навколо стола метушились слуги дбайливі, вина в золоті доливаючи кубки. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, знову почав промовляти до них Нестор, їздець староденний. «Діти мої, пишногривих ведіть телемахові коней і запряжіть їх у повіз, щоб їхати міг він в дорогу». Так він сказав, і слухняно, скорившися, Батьковій волі зразу ж негайно впрягли в колісницю баских вони коней, ключниця хліба й вина їм дала та печеної страви, ласощів тих, що їдять владарі їх небес, вихованці, вийшов тоді телемах на запряжений повіс прекрасний. Поруч і Несторів син пісістрат проводар мужовладний на колісницю зійшов, і вішки тримаючи міцно, хльоснув по конях бичем, і вони за любки полетіли полем. І пілос високий далеко позаду лишився. Ярмами так цілий день своїми вони потрясали. Сонце тим часом зайшло,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 Кони баских запрягли, і на повіс, оздоблений ставши, швидко помчали від брами вони і перед сінку лункого. Хльоснув по конях один, і ті залюбки полетіли. На рівнину прибули вони всю пшеницями укриту, там свою й путь завершили, так швидко домчали їх коні. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги.